Me emrinë Allahut të gjithë mëshishmet mëshiruesit, Allahut Gjellegjelanu u Zotin e vetëm të vërdet e falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, Allahut Gjellegjelanu u Ilotëm i qëtë nëruaj prej skeqes, e cila nuk është gjithë tjetër vetëm se pasoj e vetëve dhe e veprave tona, cilindohë që Allahut Gjellegjelanu u Zonë në rukë të drejt, nuk ka kushtahum dhe dhe bjoj prej sajë, dhe çdo që devijon udhën e drejtë, nuk mtaudzojnë te drejtën askush tjetër përveç Zotit dhe lxhalalu dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Zotit të vetëm të vërtet dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte robi i Zotit dhe njëkohësisht i dërguari i Ti paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e të Madhit Zot u derdhshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm Dhe mi gjithë pasuaset dhe pasuaset që do të ndjekin vijen që a i skjitsoj për mbarë njërzimin dheri në dit në gjykimit Allahu në gjelalu hu i deritohet besimtarve në Kur'an në kur thot O ju që keni besuar, friksojnë i Zotit dhe se vdekja musërgjejë vetëm se duke qenë musliman Gjithashtu i madhi Zotit i deritohet mbarë njërzimi duke thënë O ju njërez, friksojnë i Zotit tua i cili u kryo juve për një vetje të vetme Dhe për ti krijoj bashkë shorte në ti dhe për i këtyre të dy bashkë zoti krijoj shumë bura dhe gra Friksojë një Allahut me emrë në cilit përbetoheni, ruaj një lidhjet farefisnore dhe djeni se zoti është në biju mbi këshurës Gjithashtu i madhë i zotë gjemë në gjelalu unë adrejtohet neve besimtarve kur thot O ju që këni besuar, friksojë një zotë dhe flisni mirë dhe drejt Nëse ju të flisni mirë dhe drejt, zotë të të afaj gjunahet edoti mundsoj që vazhdimisht bëni verpa të mira, kush i bindet Allahut dhe dërguarit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë e kësaj bote dhe lumturimin e botës tjetër. Envejimi fjala më e mirë dhe më e sigurt dhe më e bukur dhe më mrekullueshme është fjala e të Madhit Zot Xhel Xelal-u në Kur'anin Familart. Nuk ka dyshim sa orientimi më i mirë për mbar njerëzimin është orientimi që la me jetën dhe me vepër në ti Muhammedi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Ska dyshim gjithashtu se punët më të kësian sa jesat në fene zotit Bidatet, gjdo bidat është humbje Dhe gjdo humbje përfundon në zjarën e gjehenejmit Allahu gjellë gjelalu i lutëm i që në ruaj neve Dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarë i gjehenejmit Dhe zërë besimtarët dhe motra besimtarët Gjdo besimtarë, musliman, dhe gjdo besimtarë muslimane e din shumë mirë se feja e të madhët zotë islami, feja e vetë me e pranuartë e këzotë i gjithësis, është ajo feja e cila jetë një jutë lumëturin e kësaj botë dhe lumëturin e botës tjetër. Një feja që me gjithë se është rinore në origin dhe në burim, është njërzore në në burim, në përshtatë shmëri dhe në natyrë shmëri. Paj që do të thot ka ardhur për i të madhët zotë, dhe kjo është e vërtet, dhe e pa dyshin, mirë po me gjithë se ka ardhur për i të madhët zotë, është një fe e cila është në përshtatë dhe në përputhjet të plotë me natyrën e një iutë. Për këta është të dhe zotë i gjithësis, një disa herë në kuram e quran këtë fe, këtë fe fitë ratë Allahë. Nëmson natyrshmëria e pastër në të cilën Zoti Xhallahu Xhëlaluhu e ka krijuar një njeriun. Pra Zoti Xhallahu Xhëlaluhu ka sjellë si një fe e cila është në përstadit plot dhe në përputhje të plot me natyrën e njeriuat, atë natyrë për cilën Zoti Xhallahu Xhëlaluhu thot në Kur'an, "Ella ya'lamu ja man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir", a nuk e njeh më mirë se çdo kush tjetër njeriu? A i cili e kryoj, pa dushim që a e një më më mjështë të zdo, zdo kusht jetër, a i është i mjë informuari për zdo detaj, qoftë kjo detaj në kryimin e ti në përgjithsi, qoftë kjo detaj që ka të bëj me jetën e një rjut. Dhe ne kur frasën për islamin, themin një sistem e cili i siguron një rjut, një sistemi tjetuarit e cili siguron një rjut lumëturin e kësaj bote dhe lumëturin e botës tjetër kur flitet për lumëturin me termat mëdhasht ndoshta e vështirët konceptohet për këtar shu e me ndovaj që tjet tema e kësaj khut besot lumëturimi ditor në përmjet islamit pra ne mund të lumëturohemi gjdo dit në përmjet kësaj feje nëse i përmbajemi këshilave dhe porosive çë nga son Zoti i Madh në Kur'an ose na ka thënë dërguari i, dërguar i Tij Muhammedu alayhis salam lumturia do të jetë një procedurë që ne do ta shijojmë nga 24 orë, 24 orë. Pra nuk është kuptimi i lumturisë si diçka abstrakte e paarritshme apo thjesht që thuhet dhe përmendet. Jo, lumturia në Islam është diçka që e qetson shpirtin e njerëzit. Diçka që e lumturon shpirtin e njerëzit. Diçka që e bën njëum të qetë, e bën atë të jetë i të prehet në pashë sa është njetë në kësaj bote e s'ka dushim sa e që e prehet në botën tjetër është kretë tjetër, dimensione kretë të tjera dhe parametra kretë të tjera Allahu Gjellë Gjellalu u thotë pikrisht për këtën kuran men amila salihën min dhe kerin o unë tha uo huo mu'minun fe le nuhijen në hum hajatën të gjibëh uo le në gjzijen në hum e gjra hum bjahsin i makanu ja menun kush bën vepratë mira Duket që në besimtar ose besimtare ne do t'i japim atij thot Zoti i një jetë të mirë, është ajo që ne i themi lumturi. Do t'i japim atij për një jetë të lumtur dhe lumturi në jetën e kësaj bote, ndërsa në botën tjetër thot Zotul Xhallaluhu do t'i shpërblejmë sipër veprën më të mirë që kanë bërë në jetën e kësaj bote, sikur ta kishin bërë për gjatë gjithë jetës. Ky është Zoti Xhallaluhu dhe kjo është mëshira E Allahut Gjellë Gjelaluhu. E normalisht nuk nënkupton lumëturimi njëri jut, që njëri jut thjesht të angazhojt me adhurimin dhe përkushtimin ndaj Zotit. Vetë pejga mirës sënë Allahu e sërë me hodhi posht një perceptim të tjil mbi lumëturimin dhe adhurimin e Zotit. Ndodhe një dit që një grup djelmosha shkuan për vizit të kshpia pejga mirës sënë Allahu e sëllëm dhe pejgamberin e Zotit nuk e gjetën në, gjetë në shtëpi dhe gjetën në shtëpinë e nënën e besimtarëve Aisha ndrallaahu ta'ala anha. Dhe e pyetën për adhurimin e pejgamberit sallallahu alaj. Dhe kur nëna e besimtarëve ju tregoi se si adhuronte pejgamberin sallallahu alaj Zotin, ata thanë me vetë, kur pejgamberi kishtu që Zoti ia ka falë gjitha mëkatet dhe gjunahet. Po halli jon, si është, ca njëri prej tyre un do ta gjoj gjithmonë dhe asnjëherë nuk do ta çel. Një tjetër tha, un ta do të falem gjithnotën dhe asnjëherë nuk do të flen gjumë. Një tjetër tha, unë tha, do t'i përkushtohem zotë dhe nuk do t'martohem. Do t'u shtroj murgjërin në jetë. Djelmosha t'u larguan dhe nëna e besintarve normalisht nuk bëri komend dhe në bas pak e erdi në shtëpi pejga meri zotit, e zotit së lëlojë sëlem. Dhe nëna e besintarve i tregon pejga meri sasem për njëjarjen. Pejga meri e zotit sasem murdhëroj njerëzit dhe muezinin që të thrasin medina dhe të mblidhe njerëzët në gjami pra ka ndodhë dhe qka pastaj unë gjitë minë bërë si kur të ishte ditë gjumaje so, pastaj tha Allah inni a'lamu kum billah wa ahshakum lillah inni asumu wa uftir usalli wa anam wa të zauëgjë anisa fa men raghi ba anansun nëti fa lejse minni Tabe yameri i Zotit Sallallahu Alaihi Wasallam, njeriu që e njeh më mirë Zotin në mesin tuaj jam unë. Njeriu që më së shumti frikësohet Zotin në mesin tuaj jam unë. Un falem natën, po edhe flei gjumë. Un agjëroj, po edhe nuk agjëroj. E un jam martuar e kushdo që del nga tradita dhe rruga ime, do të thosë nuk e meriton të jetë një pasurës i denj i imi. Kështu ka thënë Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam për dhënë konceptin e durë mbi adhurimin e Zotit Gjellë Gjellalu dhe se lumëturimi nuk, nuk mund tjetë thjesht që një just shkëputet nga jeta e kësaj bote nga të mirat e kësaj bote dhe të përkushtohet thjesht në adhurim apo në vendet saktura për adhurimin e Zotit Gjellë Gjellalu për këtë arsynë dhe Zotit Gjellë Gjellalu këtë koncept e hedhë poshtë në Kuran kur thot Kull menharë me zinat Allahi leti akhreja li ribadihi vë tajibatimi në riz Kull hielin ledhina amenu filhajatit dunja, khalisate një me lëkjame. Thuaj kush i ka bërë haram të ndaluara të mirat e zoti që i kanë zjerë për robë dhe ti një jetë në kësaj bote. Besintarët do t'i gëzojnë në këtë botë bashkë më të tjerët ndërsa në botën tjetër do të gëzojnë vetëm besimtarët mirat e Zotit, ndërsa të tjerë do në ruajt të jenë në xhenem. Allahu xhalla xhelaluhu na ruaj të gjithëve nga zjarri i xhenemit. Dikush mund të thotë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith ka thënë: "Ed-dunya sijnul mu'mini wa jannatu al-kafir." Dynia, jeta e kësaj bote, është burg për besimtarët Parajs për jo besimtarët Normalisht që dikush mund da guptoj gabim këta hadith për i gamenit Salallahu alaihu sallem Dhe djetarët e islamit e kanë komentuar duke thënë Se dynjaja për besimtarën Në krasim me atë që e pret në botën tjetër Pra gjenetin, Allah unë a borë për gjenetlive është si kurtisht e një burg Nëse do të krasohet me, për, me mirësit dhe bekimet Dhe për jetë shmërin e gjenetit ndërsa qafiri jo i obesimtari i cili do të përvëndojnë në zjarën e gjahenemit bota dhe jeta e kësa e bote për të, pa vashti se mund të ketë për të vëajtje dhe mundime dhe probleme në krasim me zjarën e gjahenemit ku do të mbesi për gjithmon dhe përjetësisht në djegje dhe pjekje të vazhduashme allahun arrujt për gjahenemit është si kur ti ishte një parais në krasim ma të qaj do të gjej në jetën e botës t Letë këthejmë edhe njëherë në temë në khut beson, si mund të abëjë ditën ti me të lumëtur. Pra flasim për ditët që ne jetojnë. Dhe Zotë i Gjellë Gjellalu në i ka dhënë këto ditë dhe netë për t'i gzuar normalisht në knajësit të madhët Zotë Gjellë Gjellalu. Ne mund të lumëturohemi në ditën tonë, nëse do të kemi parasysh, insha Allahu Taala, por osit e me poshtëme. Ta njësë është ditë në tënde dhe ta mbyllë është ditë në tënde me adhurim dhe falendërim të të madhët zotë gjellë gjellë anuhu. Se nëse zotit a ka dhe një ditë si dhurat, nuk është kjo ditë as pak atribut apofitim apo nga dhënjim i jyti. Nuk është se ti bërë në një luft apofitove në një betej apo një duke marë në një trofe dhe po durot me që e fitove urdra këtë ditë. Kjo ditë apo nata që do të vijë më vonë, pra pas 12 orësh, nuk është gjë tjetër veçse vetëm se një dhuratë prej të Madhit Zot. Edhe duke qenë se është një dhuratë prej të Madhit Zot, Allahu duhet falëndëruar dhe duhet fa, dhe duhet adhuruar në fillimin e ditës dhe në mbarimin e saj. Në momentin kur zgjohesh, ta falëndronosh dhe ti fallesh, dhe në momentin kur do të shkosh nëtratë, shtrat për të fundën herë të kësaj dite apo të kësaj nate, Ta madhërosh, ta falendrosh dhe ta adhurosh Zotin Gjellë Gjellalu. Sepësa i është burimi i të gjithë të mirave dhe më specificishtë burimi i kësaj të mirë që t'i pohe për jeton, është Allahu Gjellë Gjellalu për këta rështuja i duhet falendëruar. Ashtu si që falendrojmë gjdo kënd që na e bën një të mirë, Allahu Gjellë Gjellalu duhet falendruar për të mija qaj nga ka bërë, nga bënë, nga jepë dhe do të nga japi në të ardhmen me shpes në të madhët zotë Gjellë Gjellalu hu. Bashkan gjitur me këtë, duhet që besimtari të meret me sport. Do të të njoni pëçhne hoxha paska shkun haqë hoxha dhe bashkan drur rrug hoxha. Kur them sport, kam bërqyllim sportin shpirë të rorë dhe sportin tropor, pse jo? Nuk e përjashton Islami që njëri të merret me sport, të stërvitet. Po un kan për qëllim më shumë sportin e shpirtit, edukimin e shpirtit. Sa kujdesin ndaj trupit gjithë secili për nësh e bën, në një formë apo në një formë tjetër. Për po, këtë më shumë duhet i kushtojmë rëndësi, është ajo që njerëzit shumë nuk i kushtojnë rëndësi pavarësisht se është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Edukimi fizik i shpirtit. Marja me shpirtit dhe pastrimin e shpirtit, edukimi i shpirtit, ushqimi i shpirtit, parfumosja e shpirtit, zbukurimi i shpirtit, ashtu si shmesh me trupin e paracitin e jashtme. E normalisht shpirti ushqehet, parfumosat, zbukurohet, zbardohet, regulohet, atëherë kër prehet në altarin e të madhët zotë gjellë gjelanuhu. Atëherë kër i përkushtohet zotë gjellë gjelanuhu. Qëse nëse ti gjatë ditës, nëse do të numrosh sa herë han dhe pin dhe pin kafe dhe ulesh për çaj dhe bizodon e tjerë e tjerë, dhe gjitha këto numrohen për kujdesin ndaj trupit tënd, të paktën minimalisht 5 herë në ditë duhet për kujdesesh për shpirtin tënd, ose për ndryshe nuk jake dhën hakun. Ose për ndryshe sportin e shpirtit e ka lënë mangut. E normalish që kjo do të japi pasojat, do të japi pasojat herët ose von në momentet e vdekjes, Allahu na rujt. Të jesh i kënaqur e dyta, të jesh i kënaqur me ato mirësi që Zoti të ka dhuruar dhe nuk përbën asnjë lloj problemi që ti të ngulmosh për të arritur të mira të tjera të Zotit xhalla xhelaluhu. Men asbaha muafan fi jasadihi amina fi sirbihi wa indahu qutu yawmihi. Tha ka të hizet lehudun nja me hardha firiha A i një i cili gëdhin dhe Zotë i ka dhën shnetin Gëdhin dhe Zotë i ka dhën strehen Gëdhin dhe Zotë i ka siguruar atë që i nevojitet për adit Këti njëri ju sikurë është dhën gjithë dhënjajat dhe qfar kanë të dhënjajat Ti shikna shumë atë që të ka dhën Zotë i gjellë gjellalu Këtë i njëri ju sikurë është dhënjajat dhe qfar kanë të dhënjajat dhënj Do të ndihesh mirë për atë që të ka dhënë Zoti Xhella Xhelalu. E treta, renditja e punëve. Fatkeqësisht ne jetojmë në një kokur punë të kemi rëmbyj. Ndërkohë që duhet që muslimani të jetë i renditur i punës së tij. Ço do thotë, të, thot? të rendisi gjërat e rëndësishme emergjente. Pastaj gjërat e rëndësishme jo emergjente. Pastaj gjërat emergjente, po jo të rëndësishme, dhe në fund fare jo emergjente, jo të rëndësishme. Fatkeqësisht në jetën tonë punët na ngatrohen dhe jo të rëndësishmet, jo emergjente ti bën parat. Dhe këto na mbushin pjesën më të madhe ditës, dhe kur vjen në fundin e ditës shohim mos kemi lënë këtë çfarë të bëjmë më për para, çfarë të mbushim më për para. Një musliman i mirë dhe i menqur di si të rendisë punët e ti dhe normalisht kjo njësë qysh me falin e sabahut dhe mbas falis sabahut sepse pegameri e zotit sa nëse më ka thënë bekimet dhe marsia i metit tim i është dënë në kohën e mëngjesit herët dhe nuk fillon bekimet dhe mirësia e zotit në orë 7 apo në orë 8 Dishka tjetër që dy do të siguroj lumëtërin në 24 orëshe është knajtësia që ti do të fusësh në zemër në prindrëve të tu? Gjdo dit, bëja dhe tyrëve të state, komunikimin, gëzimin dhe respektin dhe i prindrëve, qoftë dhe me një telefonat, qoftë dhe me një mesaj, më skaloj dit pa komunikuar me prindrit, e nëse zotit të ka bërë kismet, Dhe jep aty në njerëz që Zoti i ka zgjedhur në kësaj bote, për të qenë me prindin që jeton me prindin, normalisht e ke shumë të lehtë për ta arritur këtë pikë. Mundohu që në çdo ditë fusë të fusësh gzim në zemrën e bashkëshortes tënde dhe në zemrën e fëmijëve të tu. Dhe mos harro renditjen, prindrit, bashkëshortja dhe fëmijët. Kjo ty do të bëj më të mirë, do të bëj më të lumtur, do të bëj ndiesh mirë me shpresë në pardhën e Zot, xhallah. Gjellalu hu Më ndohu që në gjdo ditë Për e ditëve që të ka dhenë Zotë i Gjellalu hu Dëbëhë është se bepë për një njëri Për të shpëtu nga zari i Gjahenemi Gjdo njëri që nuk është një islam është pretendën i Gjahenemi Zotë i Nëru Atër bëhë se bepë në gjdo ditë të state Që të shpëtosh një njëri të nga zari i Gjahenemi Gjahenemi Ndoshtë të nuk është mundur që fjala jo të tjabi efektin dhe dikushtu dhëzohet, mirë po tipë se hedhë fjallën nuk dhjetë se kur ajo mund të bëjt dobin. Puna e fjallës është si puna e farës që njëri ju e hedhë edhe pastaj Allahu Alem a mbinë apo nuk mbinë, e rëndësishme ti e ke bërë diqka. Dhe shka që ty do të bëjt të lumëtër është që ti në gjdo ditë të shtosh dhe shka nga dhia dhe informacioni. Nëse do të lumëtër është më të vërtetë. Pra mosu mjafto me ato që vjenë kalimëthi ose padashje. Më ndohu që ti ta kesh në programin e ditës tënde, në programin tënde 24 hoshtë që të marrështë informacion të sa më shumë. Qoftë ky informacion që ka të bëj me fen, që qëndron në krye të listës, apo informacion dhe dije që ka të bëj qoftë edhe me gjëra të tjera, me shkencën, me zhvillimin e kështu me radhë. Në pika e fundit gjej një shok të mirë për veten tënde. Gjej për veten tënde një shok të mirë. Sepse shoqëria nuk na ofron shok të mirë. Për këtë arsye mund do të zgjedhësh një njerëz i cili është sebebë për ty që kur haron të kujtoj dhe kur je mirë të të nëzis që të vazhdosh ashtu si që je. Ajo është shokhi mirë, që kur je mirë në adhurim të lenë, nuk të shqetson dhe nuk të ngacmon apo nuk të pengon. Dhe kur qësë e ti ke devijuar ose ke haruar ose ke neglizhuar të kujton që ditë këthej është në rrungën e Zotit gjëllë gjëlanu. Përgjame e Zotit sa dëse më thotë El mërë u aladini khalilihi, njërijo të tjetë, në fenë e shokë të ngusht që ka. Luz Zotin Gjellë Gjellalu hu, që na të në lumë të rojë njët në kësaj bote dhe në jetën e bote së tjetër. E këllu kohli hadha, vë stagfirullah e li u alakum, vë lisaj e ilmu'minim në këllit dhenbë, vë stagfiruhu, inëhu hu el gafurur rahim. Kërkoj një fali Allahu Gjellë Gjellalu në këto momente, sepse janë momente të më të mira, kër njëriju mund të Alhamdulillahi wa kafa As-salatu wa s-salamu ala abdihi wa rasoolihi aladhi s-tafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'ad fa ala nërmë allahum jellë jelaluhu t'umadhin zad jellë jelaluhu Mirsit dhe bekimet e ati qofshin mbi të dashurin e ati dhe dërguarin e ati Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe me gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë me dinjitet dhe seriozitet dhe sinqeritet rrugën që ai skicoi deri në ditën e gjykimit. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, Allahu xhënaxhalihu ka përcaktuar që krahas vitit dielor tetë dh viti hënor. Pra muajt e ecin në dy kalendare, në kalendarin lunar dhe tjetrin. Normalisht shumë prej festave të adhurimeve në Islam janë të lidhura me kalendarin hënor. Dhe normalisht ne në këtë moment, në cilin po flasim, jemi në një nga muajt të shenjtë. Përgjithërisht Zotit sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë inna iddatashuhurin dallahi 12 shahran minha arba'atun hurum salathun mutawaliyat zalqida dhulhijja muharram rjab mudhar baina sha'ban sa Peygamberi Zotit sallallahu alaihi dhe sallam muajt e Zotit janë 12 4 për e tyre janë të shenjtë dhullkidja, dhullhigja, ky që jemi tani, dhe muaj moharrëm, a i që do të vi në basë disa ditësh, sot jemi 24 dhullkirënde, që do të totë në basë 6 ditësh, ose 5 ditësh barët pra nga fundi i muajt, ne do të jemi në muajnë moharrëm pra në ditën e parë të muajtë moharrëm. Dhe vjen pas këti një muajt tjetër që është në mes të kalendarit që është muaji reghed. Pra këto janë katër muajt e shenjtë. Dhe muaji Muharram, muaji Shehriti i cili po vjen, për të pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Khayru salati al-mar'i salatuhu bil-lail, khayru siyamin ba'da Ramadan siyamu shahri Llahi Muharram." Namazi më i mirë që mund të bëjë njeriu është namazi i natës në basë farzit, prapë namazëm i mi është farzit, dhe në basë farzit vjetë namazë i natës, nështë agjërimi me i mië që mundu e njëriju, është agjërimi i Muharremit normalisht në basë Ramazanit, sepse me Ramazanit nuk krasohet asë gjë tjetër. Për në lidhjim e agjërimi në muajt Muharrem, a është sënet dhe mirë të agjërojt i tërë i plot, apo sa më shumë prej ti, Djetarët thonë se më mirë dhe më, më afërsunetit është mësa më shumë për ti dhe jo i gjithi. Sepse nuk është të nësërtuar që për jameni sa sërem të këtë agjuruar muajt të plotë, sa që ka agjuruar muajnë Shaman. Ndërsa për muajt e tjerë, nërmë është ka agjuruar, po jo si muajnë Shamanit. Shë që muajnë Muharremit është mirë të agjërohet, sidomos, kur bëhet fjalë për ditën e ashurasë, që është dita 10 e, e muajit Muharram. Muaji Muharram vjen tek muslimanët dhe fatkeqësisht me kalimin e kohëve njerëzit në Muharram kanë shpikur kanë shpikur 3 bidate, 3 rrisi që nuk kanë lidhje me fenë e Zotit. Bidata i parë është bidata i Isis dhe i mallkimit. Allahu na ruaj. Shumë prej grupeve të humbura Në fillim të Muharremit deri nga data 10 e muajit Muharrem, zgënjë gjithë tjetër vetëm se rrinë në zi dhe mallkojnë vetet e tyra. Dhe ekstremi i këtyre grupeve të humbura shkon drejtin faktin e vetvrasjes, vetplagosjes. Allahu na rujt prej tyre dhe i rujt muslimanët prej sherrëve të tyre. Amin. Kemi një bidat tjetëri cilë është ekstremi këti bidati që është gzimi i madh Me rastin e futis muajt muharrem dhe dhjetë ditë që të partë muharremit Ata të, të parët malkojnë dhe kalojnë në zi Sëpse thonë në këtë dhjetë ditësh është vrarë një për i pejganderin së në lojësenin Nështë atë tjerët për i natë të tyre dhe për shkak të ignorantes të tyre Në kurishishnin këta që malkonin vete të tyre dhe qanin vete të tyre dhe kalonin zik të aprej natit, bojshin qef, gëzonin, e kalonin fest, shpërndanin dhurata, e karamele, e omëlsina, dhe bojshin hashuren, a i bidat e i njohur, i asa e omëlsina së bëhet, me grun e me njësështeku di gjon tjetër, edhe me kara fila brënda. Pra dy ekstreme, dhe një bidat tjetër dhe një risi tjetër që e si edhë muaj mu haremit, është një ajgjërim i qudit shumë, çë e bëjn disa njerëz pa algërim, jo si ai algërimi i njohur i muslimanëve, për cilin ka fol Zoti në Kur'an dhe ka orientuar Muhamedi aleyhiselatu selam. Një algërim krejt tjetër, ku njeriu mund të hajë dhe mund të pi, vetëm se nuk mund të hajë mish, nuk mund të nuk mund të pi bulmetra, a ku dëgjon ndonjë gjë tjetër diçka, domethën algërim i pjesëm, ndërsa gjëra të tjera s'ka problem. Normalisht ky lloj algërimi nuk njehet në sheriatin islam, pra nuk njehet në fen islamë, edhe nëse ka njerëz që e bëjnë me emër të islamit, pra nuk ka lidhje me fen e të Madhit Zot, xhallaluhu. Normalisht hutbia radhës do të jetë për Ashura ndërsinë e Ashuras dhe ngjarjet që kanë ndodhur me rastin e Ashuras dhe pozicionimi i drejtë i alusinetit vetëm sa këtë e thash, që ta kemi para syh, sepse dikush mund thotë, "Hajde ta agjerojm." Është një agjërim shumë i bukur apo shumë i veçant, absolutisht ai mund të jetë shumë i bukur se të hash vetëpish, vetë të qeush agjërushëm. E interesantë është, ama tek Zoti gjithsesi nuk është as pak interesante Zoti na rrit për hirësisë dhe për imitatorëve më shë. Diçka tjetër që un normalisht nuk mund të pa pa përmend në këtë hutbë xhumaje, është ta e që ka ndodhur në disa krahina ose në disa zona ku një pies e njerëzve kanë falur bajramin një dit në base e kanë falur muslimanat. Dhe normalisht kjo është një gabim, një gabim fetar që nuk duhet ndodhur. Dhe se ne duhet qëkojmë si musliman me orientimin e pejgamerit sallallahu aleyhi sallamit si gjithi ka thënë, agjëroni ditën që njerëzve të agjërojnë, dhe bëjnë Bajramin ditën kur e bëjnë njerëzit. Hoxhallarët unanimisht kanë dalë me këtë mendim dhe kanë thënë se Bajrami do të jetë ditën kur e bëjnë njerëzit Bajram, data 25. Për rastin e Kurban Bajramit. Pavarësisht se ku ka qenë problemi dhe si si qëndronte problemi, pavarësisht se ishte problem puna e hënës, mirëpo ne duhet të jemi të qartë se adhurimi i agjërimit Zaa dhurimi i Fitr Bayramit dhe aa dhurimi i Kurban Bayramit është janë adhurime unifikuese dhe jo adhurime për çarsë. Dhe sa kush e ka bërë një gjë til, të tillë, ai duhet pendohet tek Zoti Xhallaluhu se ka rënësh me këshillën që ka dhënë pjesa më e madhe e Hoxhallarve pavarësisht se ndonjë ndonjë domethën mund të ketë dhën mendim tjetër, po pra absolutisht ai nuk ka qenë mendimi i shumicës absolute, për mos më thën 90 e sa përqind të xhallarëve, cilët kanë thën se duhet të ecë me njerëzit me porosinë që ka dhën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe porositë që janë dhën dietare të Islamit, duke nisë nga Ibn Taymija, Zoti e mëshiroft, Sheikh Albani I cili është pyetur për problemin e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, Sheikh Al-Sheikh Ibn Bazi, i cili është pyetur për problemin e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë, dhe ka thënë, "Esni me njerëzit, agjironi me njerëzit." Pa nuk është kjo as shitje feje, as hipokrizi, as lajkatizëm. Kjo është feqë në besojmë. Sa agjojimi fillon me njerëzit, mbyllët me njerëzit. Fitr Bajrami është me njerëzët dhe festohet me njerëzët dhe Kurban Bajrami është me njerëzët dhe mbylllet me njerëzët. Kuijt nuk i pëlqen kjo gjë, le të bëj çfarë dhoi, mirë po ky është obligim fetar që ne duha ta sqarojmë. Vlezër besimtar, dua t'ju jap një lajm të mirë inshallahutaala, sot po lejoja në internet dhe mendohet që me shpresën e të valli të Zot, ushtria e lirë siriane sot jetë fut në Damask dhe të kënë filluar aktivitetet e para për shlirimin e damaskut. Prandaj dhe qdo besimtarë dhe qdo besimtare e ka për obligim dhe për detyr të lutët Allahu Gjellë Gjellë Luhu. Të lutët Allahu Gjellë Gjellë Luhu që Zotit të japi sukses këtë në njerëzve, që të bjeri një herë e për gjithmonë poshtë dinastia komuniste Alevite si e pa parë në njërë në historinë e islamit si rasti i Siris. Një dinasti e cila e ka marë pengë një popull të tërë dhe një kom të tërë. Për të arsujë në si musliman e kemi për obligim që t'i fusim vëlezrit ta në Sirri në lutje tona dhe nduat tona. Gjët tjetër për t'indimuar dhe mënyrë tjetër për t'indimuar nuk kemi. Të pakëtën t'i fusim në lutjet dhe nduat tona që Allahu Gjellë Gjellalu t'indimojë dhe këtë tagut dhe këtë njerëz mizor të paparashikushëm, Zoti xhel xelalu ta flliçi atë dhe atë që e mbajnë atë që e ndihmojnë atë, qofshin to prej shteteve apo prej qeverive apo prej organizatave dhe organizmave. Ne Sallahu xhel xelalu merr mat e të bukur dhe atributet e tij të larta, ta ndihmoj popullin e Siris që ta hedhë këtë pushtet xhakatar poshtë. Këtë pushtet rafidhi, alvei Nose i ri të pa parë ndonjë historinë e islamit si ky rast i Siris, ku bëhet një koalicion shpirtëror mes ateizmit komunist dhe alëvizmit rafidit, që normalisht të dyja rastet janë jo fe dhe dalë prej feje, Allahu na ruaj. Allahu i mësh vlezritan, Allahu i mësh popullin e Siris. Allahu e flliç dat apostrof Beshar Esedin dhe ndihmuesit e tij dhe qeverinë e tij dhe pushtetin e tij dhe ja dhënë Allahu në këtë botë përpara se të vi bota tjetër. Allahu i gëzoft muslimanët në Sirin me rënien e pushtetit të tij. Allahu i ndalt lotët e nënave që po ju vritën fëmit nëpër prehër. Allahu i ndalt lotët e fëmijëve që kanë mbetur i jetim pa asnjë mëkat, pa asnjë arsye. Allahu xhallal xalal u derd mirësinë e tij dhe mëshirën e tij mbi atë popull qi kur të mbaroj kjo punë çështa të kthehet në interesin e islamit dhe të muslimanëve. Amin. Vëllezër të nderuar, ne shpresojmë të m'i Zot xhel xelaluhu kontributin që ju do të japim në këtë xhumë do të jetë për xhamin ton, se ne megjithëse u larguam me adhurimin e haxhit dhe me haxhit, mirëpo kur erdhëm, na erdhen edhe faturat, kështu që janë disa borxhe që xhamia i ka dhe duhet t'i shlyej, kështu që kontributi juaj sot do të derdhët në interes të gjamis, insha Allahute Ala. Dhe një lajmë tjetër i këzushëm dhe i mirë, për gjithë atë avlezër që din të ledzojnë gjuhën arabe, insha Allahute Ala në institutin e gjuhës arabe dhe shkendësvejt e islame, do të, kjet, do të filloj kursi i ri nesër, në është një normalisht një kurs i kompletuar, ku një ri u me shpesnë të zotit besimtari, e filon dhe mbaron si folës dhe kuptu e si mirë e arabishtes kushk do të registrohet, lë të registrohet, tek muezini duke lënë një kohësish dhe numërin e telefonit. E mbjullim të kudbët duke që salavatë dhe selame me pejgamerin e Zotit Muhammedin a.s. Allahume salli a la Muhammedin wa a la Ali Muhammed, kema sallajta a la Ibrahime wa a la Ali Ibrahime, inne ka hamidun me gjid. Allahume barekta a la Muhammedin wa a la Ali Muhammed, kema barekta a la Ibrahime wa a la Ali Ibrahime, inne ka hamidun me gjid. Inna lillahi la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah